Як магнітом вабило в кінець коридору Туди, де світло Туди, де поєднувалось наш світ І світ вільних людей Я ніколи не підходив Надто близько до град Оскільки лікари-санітари Не дозволяли цього Чітко стежили Щоб навіть у коридор ми заходили Коли йшли по пігулки Чи на сеанс гіпнозу Долаючи страх Я зацікавлений Повільно й дуже тихо йшов коридором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 Ніби пошепки, зрідка голосніше сміючись. Підійшовши до самих град, я їх побачив. Чоловіки сиділи на сходовому майданчику між поверхами. Обом десь близько сорока років вони були вдягнені в такий самий одяг, як і я. Кожен тримав у руках пластиковий стаканчик. Зеньо, зеньо, слухай, усміхаючись, сказав один до іншого. Мер Києва Віталій Кличко. Заявив, що проїзд до метро не подорожчає. Проїзд, як і раніше, коштуватиме один жетончик. Обидва зареготали, затуляючи роти руками. Я не можу. Йопта! Один жетончик. Тихо ти. Клава почує. Нам пипка. Я міцно притулився до залізних град і вдивлявся у фігури незнайомих мені чоловіків, що сиділи спиною до град і не могли мене бачити. Я не відчував страху. Схожий одяг ніби робив нас рідними, зокрема через спільне нещастя. Однак вони були по той бік, град. Спокійно сиділи собі на сходах, сміялися. Я важко зітхнув. Певно надто голосно, бо обидва це почули і перелякано озирнулись та спинами вперлися в стінку. Я сам здригнувся, зробив крок назад, але погляду від них не відводив. «Йопта, Микола, що це?» – сказав той, що називався Зеньом. «Це ж один із тих забутків, що втратили пам'ять. Загальмовані». «Гоу! Ти що тут робиш?» Зеніо, напевно, вирішив піти із загальмованим на контакт. «Я розумів, чому вони нас так назвали, але хотів довести, що зараз вони помиляються». «А ви що тут робите?» – швидко вимовив я і різкими кроками підійшов до град. Обидва на якийсь час остовпіли. «Ти ба? А де оце?» Зеню зимітував повільні зомбі-подібні рухи знайдених. Микола тихо хіхікнув. «Мені стало краще», – відповів я. «Що і пам'ять повернулася?» – здивувався Микола. Я розчаровано покрутив головою. «Хріново! А чого не спиш?» «А ви? У нас прийом ліків». Микола, певно, був смішкуватий в цій маленькій компанії, бо знов пирснув з сміху в руку вільно від стаканчика. «Третім, до речі, будеш?» Обидва запитально якось дружньо на мене подивились. Я сумнівався, чи хочу бути третім. Розумів, що вони пропонують алкоголь, але не пам'ятав його смаку та відчуттів. «Не сумнівайся». Це ми тут такі добрі ділимося. Смага у такому закладі на вагу золота. Вони тихими кроками підійшли до град і сіли навпроти мене на підлогу. Зблизька я міг тепер краще їх розгледіти. Обоє були дуже подібні круглі обличчя, з обвітреною зморшкуватою шкірою та великими мішками під очима. Короткострижені. Тільки зеньо був худорлявим, а Микола огрядним. Я не відчував жодної небезпеки. Такі прості люди, без жодної авторитарності в поведінці, яку я бачив в усіх, окрім знайдених, з ким досі тут спілкувався. Замить, крізь грати, мені Зеніо вже протягував ребристий стаканчик з прозорою рідиною. «Ну, за знайомство!» промовив Микола, і сам Осікся. «Чекай, а як тебе звати?» «Єлисей». «Хірася». Микола аж очі витріщив від здивування. «Це не моє. Це кожному з нас дали староєврейські імена». «От бачиш, Зеню, це частина сіоністської змови. Людей пам'яті позбавляють та інші імена дають». «Микола, не починай цю волину. Дістав», – скривився Зеню. «Випиймо, бо вичахає».